en sortiré. malgrat que sembli que de fet ningú ens entén mentre quedi algú d'en peus que hi confiï cegament m'has de creure sentit si que ens en sortirem hey! Bon dia punts puncicans i punts puncicanes mig confinats i confinades vinga que ja queda menys ja podem veure la llum al final del túnel Avui som 30 d'abril. Si ens escoltes en directe i són les 7 del vespre des de Pons Ràdio, el 107.1, FM o des d'internet. Avui és el 120è dia de l'any i en fa 46 que vivim en aquest surrealisme. I en queden només dos per poder sortir a passejar, prendre l'aire... Això ja és mitja vida. Avui és el Dia Internacional del Jazz i del Nen, per no proveu de barrejar-ho, no, de barrejar no. conceptes, perquè acabes pensant en un nen borratxo tocant al piano en un racó del bar de mala mort amb un cigarret a la boca. O sigui, no. Tal dia com avui de l'any 69, els Beatles graven Let It Be. És aquesta, eh? Let It Be. Estàs tocant tu? Estic tocant jo. Ah, que <laughs> Però que ara canto. Aquest ja, és el més que jo. <ríe> <ríe> bueno, aquest seria l'últim single del grup. I entre, entre altres coses. Com que també l'any 45, tal dia com avui, Hitler suïcida i suïcida la seva yeah. dona. No, no tinc... El, els crits no els tinc, ni tot això no ho tinc. El so no hi és. I tal dia com avui, eh, de l'any 2003, la cançó Wonderwall dels Oasis també és escollida la millor cançó de les darreres dues dècades. És aquesta. Això te'n ho estic jo, eh? Molt bé. <ríe> I aquesta, ja ho veuràs. Ah, no, encara no. És que és més llarga, <ríe> la intro. <ríe> bé, bueno, total, que aquesta és la millor cançó de dues, les dues darreres dècades. Bé, bueno, això depèn de qui opini, també. Opinaven, opinaven les ràdios britàniques, bueno. que van fer un rànquing i va sortir aquesta com la millor. Bueno aquí ho deixem de les dues darreres èpoques dècades vol dir que són 20 anys enrere per tant, devia ser, si era el 2003 però deu ser el pont britànic em suposo posava de totes les èpoques o dels últims 20 anys aquí està Wonderwall dels Oasis Venga coses coses d'un dia com avui la presentació dels membres de l'equip que són el Salvi al meu costat, portant tots aquests aparells de so i les novetats musicals. Doncs sí, mira, bona tarda i bon dia. Novetat musical d'avui, i un cantant d'aquells que té un cognom impronunciable. I cada vegada que l'escoltem se'ns esgarrife la pell i se'ns posi... Ah. Sí? I després ah. us ho dic. Vale. Sí. Sí. També tenim... Tenim, tenim el francès fent possible perquè soni tot això eh, com cal o reprogramar-ho si sí cal, perquè ja ens veu avisar entre tots que el dimarts es va en algun moment i, bueno, no passar res pot passar, però era justament quan fèiem el concurs. Llavors, què va passar? Doncs que el Francesc, que és l'encarregat va tornar a reprogramar-ho a les 8 perquè no us ho perdéssiu. De totes maneres el teniu penjat al web del programa que és tercersegona.cite per escoltar-lo tantes vegades com vulgueu i com calgui Val, què més? Donem també la benvinguda al tàndem, al súper de les monis, la crisi i la llum Bon dia, bona tarda, Cris i llum Hola a tothom I què més? Doncs tenim el nostre estimat o no, Toni Subirosa Bon dia i bona tarda, Toni T'ha parat allà ja? <ríe> Aquest encara està d'ahir <ríe> amb notícies i tuits varis <ríe> dels famosos <ríe> Aquest encara està d'ahir El Miquel i el seu microrelat El Jaume amb un poema La Teresa Nosas que ens obre la porta als seus minimons de casa seva L'Albert que ens desgrana alguna frase de feta La Mel que ens porta els videojocs que segur que t'agradaran i tota la resta de càpsules que ens aneu fent arribar i ens encanta veu que ja s'acaba el programa, no? O sigui que no espereu, envieu ja, ara mateix, un guat. Bueno, ara mateix no espereu que s'acabi el programa, primer l'escolteu i envieu-lo al 651, 53, 95, 72, perquè ni dissabte ni diumenge no podrem afegir el que ens envieu més tard, enteneu? Llavors, si l'enregistreu avui i màxim demà al matí, o màxim demà al matí, o sigui avui de al matí, ja, prou. I així podrem fer que soni. Vinga, va, que tenim ganes de sentir-vos. I a Pons, tal dia com avui, de l'any 2020, a les 7 i poc, engeguem el tercer segona capítol 20. Ahir ens va arribar una pregunta, que és la següent. Diu, hola Xènia, s'ha creat un fons solidari a Pons per ajudar els més necessitats i vaig traslladar-la a l'Ajuntament i m'han enviat la següent informació. Gràcies a la Núria. Bona tarda, Ponsicans i Ponsicanes. Se'ns ha preguntat si des de l'Ajuntament s'ha fet algun fons solidari i la resposta a aquesta pregunta és no. Fa unes setmanes des del Consell Comarcal de la Noguera, sense va preguntar si em volien realitzar un, ja que des de Balaguer estava plantejant fer-ne un. Però nosaltres vam considerar que les famílies consicanes ja estaven i ja estan col·laborant moltíssim en la recollida d'aliments pels més necessitats, així com de roba, i per tant... No vam creure que fos convenient haver de demanar més ajudes econòmiques sabent que tothom en major o menor grau està patint les conseqüències econòmiques de la Covid-19. Per tant, des de l'Ajuntament seguim apostant per la recollida solidària d'aliments que considerem que és la necessitat més bàsica de totes i pel moment no contemplem la idea de demanar més ajuts econòmics a les famílies. D'acord, moltes gràcies, Núria. Bueno, jo diria que ho preguntaven només per potser perquè devien voler ajudar o potser són gent de fora vinculada a Pons que no poden col·laborar amb la roba o els aliments i llavors d'aquesta manera era una manera que ells poguessin ajudar amb la gent de les famílies necessitades de Pons però aquí queda entesa la pregunta, la resposta queda perfectament entesa i ara oi que no sabeu què toca? no <ríe> doncs ja us puc veure ben atents i atentes a l'aparell de ràdio i allà on esteu escoltant perquè sabeu què toca ara el concurs i com que sabeu que podeu guanyar un val de 20 euros gentilesa de l'Ajuntament si encerteu les respostes i guanyeu el sorteig ja us veig agafant el boli i el paper per apuntar el mòbil del programa, que és 651-53-95-72. Ahir les vostres respostes van ser molt divertides, eh? Fins i tot algú va encertar-les i tot. Sí. Sí. A veure si avui estem de sort i sabem les correctes. A veure, Salvi, què ens toca avui? Mira, avui us porto un concurs. Heu d'adivinar personatges, gent, persones sí. del poble. La veu. La veu. Us posarem mm. la veu i haureu d'edivinar qui són. Val. Us dic una cosa. Sí. Fa molts anys... Són veus antigues. Són veus sí. antigues, però n'hi ha que encara hi són, n'hi ha que encara no hi, ja no hi són. No sé. Val. D'acord? Val, val. Doncs us sentirem. Sentim? Sí, Comencem per sí, sí. la primera. Escoltem, escoltem. Escoltem atentament. Pots pocs i bons. Per tant, ens convé eh, dir-ho, i d'alguna forma el fet que sigui una coincidència el ser diputat o ser al Parlament... Sempre s'ha de dir que de la quantitat no necessàriament no vol dir que no hi hagi qualitat. Per tant, jo estic molt satisfet' d'estar al Senat i al Parlament de Catalunya amb protecció del municipi de Pons i de tots els ciutadans de les Terres d'Ell. Bé, bueno, ha, és una pista, a més a més, pistes, eh? no només pistes. és la veu, sinó que sí. la, la mateixa persona està donant pistes Aquestes veus que ens ensenya són veus que no estan gravades ara, sinó que estan gravades fa 20 anys enrere Calculo que era l'any 95-96 Va, doncs 24-25 anys Allà estan Però Molt bé Donen pistes Ells mateixos donen pistes, d'acord Anem per la segona ah, Anem a la segona Resumint, una mica pues, vaig començar fent poesia, vaig començar estudis de música i després, quan vaig arribar a la universitat, vaig estudiar a la Facultat de Belles Arts, eh, combinant també els estudis a, de música i de guitarra clàssica. No? Yep. Bueno, bueno, aquí... Alguna pista també hi ha. Alguna ja. pista hi és, eh? ¿Eu conegut o no? Ell mateix jo crec que ha despistat l'assunto, la eh? A més, tenen la mateixa veu cara. Eh? us ho dic. No, no té per què, no té um, per què. No. no? No, no, Jo crec que sí. No, mm, no sé. No? Anem a la tercera veu? Anem a la tercera. Som-hi, silenci. Exactament, fa 21 anys vam començar el 1975 amb l'ajut de tot el poble i ja es devingut amb el temps doncs, el símbol d'identitat. Gairebé doncs, tots els ponts que tenim convidats se'ls portem a Sant Pere per tal d'ensenyar-nos el millor que tenim. De totes maneres, això ha funcionat de la següent manera. A partir del 1975 i amb l'ajut de tothom es va crear l'associació d'amics de Sant Pere de Pons. Val, val, val, Jo crec que la pista era grossa al final. Aquesta ja, eh? sí, sí. O sigui que ara mateix agafeu el mòbil, apunteu, envieu el whats al 651-53-95-72 Si sabeu les tres persones que eren les veus, si ho ensorteu, entrareu al sorteig del dissabte I quan acabi el sorteig, us, us direm a on podreu veure aquest reportatge Val, que On sorten aquestes veus Val Doncs aquí està. Bueno, seguim, doncs. La primera dedicatòria del dia és d'un dels col·laboradors que tornarem a sentir allò que li correspon però que avui havia de fer una doble intervenció per un motiu molt vàlid. L'escoltem. Dies de confinament. De felicitar un aniversari. No diré pas, amor, els anys que fas però avui en fas perquè és 30 d'abril. Poden ser vinocents, poden ser mil, són els que els meus acompanyen el pas. No m'imagino anar si tu no vas, ni l'ombra meva sense el teu perfil. Anar i tornar amb l'amor com a Dalil i escriure junts la història amb igual traç. I és que enguany tot sembla extraordinari, com si el destí ens hagués parat per anys. Celebrarem la festa en solitari, però el telèfon... Quan irà els desenganys, les veus diran, feliç aniversari, mentre els nets cantaran el per molts anys. I la cançó que el Jaume li dedica a la Marta és aquesta. Ab los peus verds, los ullges celles negres, penatge blanc he vista una garça, Sola, sens part de les altres esparça. Que del mirar mos ulls resten alegres. I al seu costat estava una esmerla. A un tall gest les plomes i l'or llustre. Que no és al món poeta tan il·lustre. Què pogues dir? Les llavors de tal perla I abdolça veu per art ben acordada. Canta tenor Cantaven tal balada Del mal que pas no puc guarir- si no em mirau amb els ulls tals que puga dir que ja no us plau que jo per vos hagi a morir si mull per vos llavors creureu l'amor que us port E no es pot fer que no ploreu la trista mort d'aquell que ara no voleu, que el mal que pas no em pot jaquir, si no girau els vostres ulls que em vull dir, que ja no us plau, que jo per vos haig a morir, que jo per vos haig a morir. ¿Cómo han ido las vacaciones? Digo, muy bien, ¿tú? de ¿dónde has estado? Yo he estado en Nueva York. Digo, ¿qué tal? Digo, malo, ¿tú? Muy malo, ¿no? Digo, solo hay dos cosas que no me han gustado. Digo, ¿cuáles? Digo, digo, la primera, la discriminación racial que hay en aquel país. Eso es algo impresionante. Digo, y la otra, digo, que te encuentras negros por todas partes. El perfil confinat d'avui ja va sortir en el nostre primer programa, però per petició popular ens envia un segon comunicat. Ell és l'Estanislau Comes, l'alcalde de Castellmoixí dels Canonges. Bon dia, vilatans i vilatanes. Aquest vídeo és la segona part del primer. D'entrada, deixeu-me manifestar tot el meu suport, escalf i comprensió pel meu homòleg de Badalona. Si els municipals de la nostra vila no haguéssim mirat oportunament cap a l'altra banda, un servidor aquell matí de fa dos anys que va tornar de ribellona amb la moto i després va baixar pel carrer Major amb els pantalons i calçotets als turmells fent al pingüí, caminant endavant i peixant a la vegada amb una barba de Pare Noel no precisament a la cara, potser no seria aquí fent aquest comunicat. Dit això, i com que encara restem a l'espera de que l'Ajuntament del Coy confirmi de forma oficial el nostre municipi com a seu pels Jocs Olímpics de 2020, us faig saber que ja han començat les obres. Sabem que el tema de la coberteria és un problema per a la nostra vila, però trobem més sostenible i ecològic donar un número oficial dels Jocs d'Otom i que el sisquet de Cala Miquela, que és un pastor que va lleuger a una guilla, que s'estigui al punt elevat on hi ha el senyal per recollir els diferents SMS que arribin, que els apuntin una llibreta i que els faci arribar passats a net cada dia cap al tard tots doncs, els destinataris. Per què fa referència a les instal·lacions concretament, pel salt d'allargada, per exemple, habilitarem la pista de petanca del Casal d'Avís, i en les dates que celebrin els jocs els diferents campionats de petanca passaran a l'Ordre del Rector. El salt de trampolí es faran el Gork dels Xuculadors del Diable i la natació i waterpolo a la séquia dels altres Ordres del Rector. El llançament de disc, pes i jab... i, i por sanglana es faran al Serrat dels Godalls. El control antidopatxa es farà amb una truja tufonaida ensinistrada amb síndrome d'abstinència, que ensumant els genitals dels aletes marcarà amb grunys més o menys ansiosos la ingesta de substàncies prohibides. La remei de la farmàcia diu que sortejarà dues caixes de durex entre els aletes que comprin esteroides, nebulitzants o amfetamines al seu establiment. L'esplanada en fem la Fira del Bestial acabarem de planar amb el Jondera, la brigada de l'Ajuntament hi pintarà amb guija els carrils de córrer, i fotrem els palcos de l'embalat i serà l'estadi olímpic. Els cantos dels carrils de córrer els farà un artista local amb un compàs fet amb un clau i un fil amb un guillo a la punta. La pista tindrà 40 metres de llargada perquè si la fem més llargia ja ens fotem el tema municipal del poble al costat. La vila olímpica serà l'hostal de Cala Ramona, que té sis habitacions i terrassa, i a camp per córrer. Per l'encesa de la flama olímpica reciclarem el siri pasqual de la parròquia, que ja és les últimes, i el posarem sobre un fenal del carrer major. Perquè no hagi cap problema amb el subministre elèctric, l'Ajuntament llogarà una burra de gasoi que garantirà l'abastiment de llum a tota la població, Estadi i vila olímpica. Si en un cas de casos hi hagués tanta demanda de potència que salteixin els ploms, el Joan de Calanuri fotrà un empalme directe a la línia d'alta tensió. Doncs moltes gràcies, alcalde de Canonges, per aquest segon comunicat que estàvem esperant tegitzosos d'escoltar-lo. I vinga, que tenim un munt de videojocs per descobrir i la mel ja és punt per ensenyar-nos-els. Ei, hey, benvinguts i benvingudes a mans dels videojocs i de la Ràdio Pons. Bé, avui us parlaré eh, dels videojocs indis. Són jocs d'estudis més petits, amb menys pressupost, però amb idees superatrevides i originals i on brilla el pixel art. És a dir, art i música com a llenguatge del videojoc. El primer de la llista és gris. Està per PC, Switch i PlayStation 4. I és eh, a partir dels 3 anys... El joc està programat per un estudi de Barcelona. És una obra d'art en moviment amb una bellíssima, bellíssima estètica, ja que el seu disseny és realitzat amb aquarela. Gris és una jove perduda en el seu propi món, després d'haver-se d'afrontar a una experiència dolorosa. Nosaltres serem els encarregats d'acompanyar-la en el seu viatge a través del dolor, manifestat pel seu vestit, dins d'aquest món on la realitat es difumina. Es tracta d'una experiència serena i evocadora, lliure de perill, frustració o mort. I la música. La música és el conducte ideal per transmetre la emocionalitat de les imatges, que és a càrrec de la banda catalana Belenis Band, l'ingredient final que fa que Gris sigui una gran obra d'art. El segon és Ori 2. Està per Xbox One i PC i és a partir de 7 anys. Un emotiu viatge al cor del videojoc Ori, un esperit guardià del bosc que darrere dels emotius aconteixements de la primera entrega la qual, també us recomano avança amb la seva relació amb Naro, Gumu i un petit musol. La història continua on el bosc és amenaçat per la presència de la foscor i de la corrupció separant la llum que cobria el bosc i totes les seves criatures Ori, com a guardià ha de recuperar la llum i, durant el camí, descobrirà el viatge interior que això li comporta. Els escenaris, buf, són per enmarcar, els colors són harmònics i els efectes de llum et submergiran en un món verdaderament màgic. El soundtrack mereix tots els aplaudiments i reconeixement. És relaxant, coherent amb la personalitat de l'Ori i estimulant. No us el podeu perdre, de segur que no us decepcionarà, és pura màgia. I per acabar, tenim el Rhyme. Eh, és un joc d'estudi espanyol que ha arribat per consoles i per PC. I aquest, l'edat permesa, és a partir dels 7 anys. És un videojoc d'aventura i exploració en el que controlem un jove que desperta a una illa paradisíaca. L'objectiu és escapar de l'illa i per aquest motiu tindrem que resoldre una sèrie de puzzles. Des del principi de l'aventura ens deixa clar que estem en un entorn bastant obert i podem explorar pues, al nostre gust. Tenem alguna que fer i sabem què és, però ens podem despistar fàcilment explorant l'escenari, perquè les vistes són precioses. Les vistes que ens ofereix són increïbles i també per a algun dels col·leccionables que anem desbloquejant. Resulta brillant la manera amb el que el món del Brine va cobrant vida, i cada nou racó és una manera de saciar la curiositat i avançar. Amb un estil de colors i uns dissenys que que fan una senzilla obra d'art, fa que sigui una delícia per a la vista. Rhyme és mantindres fidel a la filosofia de... fer coses petites amb bon gust. Doncs, fins i tot, així sona poc. Bé, fins aquí a l'espai d'avui. I recordeu, tots tenim una llum interior que ens guia. Una abraçada a Pons i Cans i Pons i Moltes gràcies, Mel. Gris, molt xulo i català. I els altres, Oridós i Raim, els apuntem? Avui, família Tarragona-Vilalta també s'han animat. La Júlia ens explica la seva sortida al carrer. L'escoltem? Hola, bona tarda. Avui us volia explicar la meva experiència del dia 26 d'abril. A les 11 del matí, posar els peus a terra, a terra del carrer. Uf, quina sensació, il·lusió, emoció, nervis, neguit per caminar i sortir a fer una volta per la natura. Hem recorregut un tros de camí, olorant els perfums que ens regala la natura i, escoltant el cant dels ocells que ens deleiten a la primavera. Una estona genial, un altre dia ho tornaré a fer. Ha sigut com si hagués descobert racons d'emocions que mai havia sentit ni vist. I no és així. Havia passat pel mateix lloc moltes vegades, però avui ha sigut molt màgic i diferent. Molt bé, Júlia, moltes gràcies. Que increïble, eh? Redescobrir aquests racons de natura, oi, oh, Júlia? Hi havies passat sovint i mai no t'havies aturat ni, ni a sentir-ho, no? La següent càpsula de veu és d'un altre terç de la família, el Joan. La vida. Vull caminar sense saber on vaig. Vull riure sense trobar el perquè. Vull cantar sense saber el que faig. Perquè la vida és passar-s'ho bé. La vida és per fer les coses que t'agraden, no per disgustar-se amb les injustícies del món. Has de passar bé el dia a dia i viure la vida amb amor i alegria. Crida, balla, canta, riu. La vida és per ser feliç per poder ajudar els demés i per va aprendre a compartir. No vegis la vida en blanc i negre. Mira la vida en color, perquè et dona la felicitat que necessites, perquè fa que et bategui el cor més fort. No pronuncies mai la paraula morir. Si estàs en aquest món, és perquè t'hi ha volgut, perquè volen que sàpiguis què és sentir, perquè volen que sàpiguis què és amor. Deixa que el teu cor mani, Deixa que t'indiqui un vas. No deixis que ningú et marqui, perquè en pau no viuràs. Moltes gràcies, Joan. Hem d'aprendre a viure la vida amb colors intensos, eh, a més a més, i entrem avui més que mai a casa de la Teresa Nosas, que ens endinça en els seus minimons. Era l'hora de la retransmissió del programa Tercer Segona. La Xani i el Salvi a punt com cada dia de confinament. Micròfons, aparells de so, guió... Es van asseure i de cop van començar a veure lletres que corrien per la taula, amunt i avall, saltant, fent rotllanes, castells. Cada vegada n'eren més articulants sons, extravagants, inconexos, divertits i estrafolaris. La Xènia i el Salvi es van posar les mans al cap i es van quedar muts amb uns ulls oberts com a taronges. Què està passant? va intentar dir la Xènia i de la boca li van sortir lletres dansant i fent tombarelles. Ella no era la mestressa del que brollava de la seva boca. Aquella taula era un girigall. Els dos es van mirar i es van quedar petrificats. De cop van començar a sortir dels micros paraules agafades de la mà per afegir-se a la gresca. Festa, festa, deien. Nosaltres ja hem estat molts dies, anys i panys pa tancades, sempre al servei de les persones. I com que ara l'ordre de les coses està canviat, nosaltres ho aprofitem. Va dir una que deguera ser la portaveu. Allà van fer agrupacions de tot tipus. Recordo veure com la paraula Pol anava a buscar una L i de cop es llegia Llop. All es va ajuntar amb una B alta per convertir-se en ball. Feien infinitats de combinacions i de girs. Els nostres ulls no abastaven a mirar. Gairebé era l'hora de la connexió i no tenien paraules per dir. Què faríem? Què passaria? Després d'una estona van començar a passejar-se bojament per la casa. Mare meva, quina eixam! Quan van trobar la biblioteca, van riure de contentes i bronzint. Van començar a entrar dins dels llibres. Les pàgines voleaven i passaven els fulls amb alegria. El rebombori va anar baixant d'intensitat fins que tot va quedar en ordre faltaven dos minuts per al programa estorats vam entrar en antena amb la sintonia d'obeses i preguntant-nos pel misteri d'aquest confinament Ah no, us imagineu que hagués passat de veritat ella sí que ho sap no sap ningú Bueno, moltes gràcies, Teresa, eh, i per deixar-nos sí, formar sí. part d'aquests minimons eh, fer i fer-te una mica de musa eh, entre tots. Seguim tenint moltes ganes de que escolteu la següent dedicatòria. És de la Roser, confinada a Barcelona, i vinculada a Pons, on hi té família i amics. Ella forma part d'un grup de teatre, la Lídica de Sant Andreu, i ens envia aquest àudio. Hola, Xènia i Salvi, i a tots els que esteu escoltant aquest programa. Us portem una cançó per animar-vos en aquests dies de confinament. Molta força i una forta abraçada per a totes i tots. Fins aviat! que passi la sol residui era la lírica Sant Andreu, que si voleu mirar el vídeo és molt xulo perquè és un vídeo el que ens han enviat i surten ells i es pot posar al YouTube que posa la lírica des de casa i surten tots aquí, molt xulos. Sabe, en aquell que dius un tio que entra en una òptica diu, ai, que diu que hi unes gafes per a leer, diu, si hi ha unes gafes per a leer, diu, si la Carla ens ha escrit un poema sobre la seva primera sortida. I el recita així de bé. La primera sortida. He sortit a passejar el gos. No he trobat ningú al carrer. El poble així és esgarrifós. En el meu llarg camí al taller. He trobat la Maria Puigpinós, que m'ha parlat des del balcó. I això ha segut meravellós, malgrat trobar faltar un petó. Moltes gràcies, Carla. Si voleu fer com ella, envieu avui mateix, o no tindrem temps de posar-lo, al 651-53-95-72. No cal que feu un poema, també podeu cantar una cançó, podeu explicar una història curta, dedicar una cançó, el que us vingui de gust. No hi ha el límit d'edat, tampoc. De temps sí, per això, eh? que no hauria de passar els tres minuts. Però la resta, si és de bon rollo i cap de tot... Vinga, va, que ara entrem a la darrera pinzellada del món de les emocions, que, com sempre, ve de la mà del Joan, que ens ho fa entendre de manera molt clara. Hola a tothom, bona tarda. Avui, com a tancament d'aquest cicle de ràdio confinada des del tercer segona, tancaré amb unes conclusions de les pinzellades que us he anat deixant caure aquests dies. També us afegiré que s'han quedat molts temes que porten a entendre la bioneuroemoció com a metodologia que podem integrar nosaltres. Temes tan importants com l'inconscient, aprofundir més en les nostres emocions bàsiques, el procés d'individuació, adaptar-se a l'entorn a partir de l'epigenètica conductual, el transgeneracional, la programació neurolingüística, les creences, els passos que es poden seguir en un acompanyament en bioneuroemoció les lleialtats invisibles que ens bloquegen, l'efecte observador i també una part de la física quàntica relacionada amb la l'avioneroemoció. L'avioneroemoció és un mètode creat, com heu pogut veure, per donar resposta a totes aquelles persones que busquen la llibertat emocional i que es qüestionen la realitat de les seues vides i senten que hi ha unes altres solucions o una altra manera d'afrontar els problemes del dia a dia. Ens ensenya a relacionar-nos amb nosaltres mateixos, a deixar de costat les justificacions i judicis i començar a escoltar les emocions. Tenir maduresa emocional implica deixar a un costat els raonaments i les creences limitants i atendre el missatge que les emocions ens amaguen. En molts casos, atendre les emocions implicarà realitzar canvis molt importants, deixar enrere certs aspectes de la nostra vida i trobar en el nostre propi lloc. Aplicar la bio neuroemoció significa responsabilitzar-nos de la nostra vida. Es busca desenvolupar una consciència d'unitat mitjançant la comprensió de que sempre projectem una part de nosaltres en els demés i, per tant, sempre ens estem relacionant amb nosaltres mateixos. És un mètode que, com a principal objectiu, és ampliar la consciència. Un procés de transformació que va més enllà d'una solució o un remei ràpids per als problemes. La gestió emocional és una habilitat poc desenvolupada en la societat actual. Estem tan enfocats en la ment racional que ens hem oblidat de connectar amb les emocions. La bionoromoció us donarà significat al que us passa. Identificareu quina programació inconscient us està marcant i fareu un viatge per a desenvolupar tot el, el potencial que hi ha dins vostre. Tancaré les conclusions d'avui amb un text que llegiré tal i com el va deixar escrit el metge, psicòleg i psiquiatre Carl Gustav Jung, que referia a la falta de recursos dels adults per a gestionar les situacions de dificultat. Educamos a los seres humanos solo hasta el punto donde pueden ganarse la vida y casarse, o lo que es lo mismo formar una familia. Entonces, toda la educación cesa, como si la gente estuviera ahora totalmente preparada. La solución de todas las demás y más complicadas preguntas de la vida se deja a la discreción del individuo y su ignorancia. Numerosos matrimonios fallidos e infelices... Numerosas decepciones laborales descansan únicamente en la falta de educación de los adultos, que muchas veces viven en la más profunda ignorancia respecto de las cosas más importantes. Bona tarda, una abraçada, ens veiem per aquí. Una abraçada, Joan, moltes gràcies. Queden moltes coses eh, per aprendre encara sobre bioneuroemoció, però com a mínim doncs hem obert aquesta petita porta que no sempre és fàcil d'obrir o d'aplicar. I vinga, no sortim del tot de les emocions perquè hi ha l'Albert que ens explica les curiositats que s'amaguen al darrere de la nostra llengua, concretament a darrere de les frases fetes. Avui parlarem de les caramelles. Les caramelles, una manifestació de cant popular característica de la Pasqua. Segons el lloc, la cantada rep el nom de caramelles, camilleres, camalleres, paraula procedent del llatí calamelus, diminutiu de calamus, i es refereix a un instrument de vent fet amb canya, una mena de flauta. Aquest hauria donat nom a la celebració que abans de la reforma de la Setmana Santa, el 1956, tenia lloc el mateix dissabte de glòria, acabats els dies penitencials amb la reestructura litúrgica oficialitzada el 1965 pel Concili Vaticà II va haver-se de canviar el dia passant la cantada de Caramelles el diumenge i el dilluns de Pasqua hi ha notícia que ja en el segle XVI hi havia el costum en el món rural de fer serenates a les persones a les que es volia homenatjar ja fossin noies a les que es festejava amos a les terres, amics per altra banda, en aquesta època l'any que començava per Pasqua i no el gener, amb la qual cosa podia ser que també fos una manera de donar la benvinguda al nou any, hereva d'algun ritual agrícola ancestral. Algunes referències situen l'inici del costum en els cants dels goig de la Mare Déu del Món, santuari fundat el 1871 per Carles Alcalp a la subcomarca de l'Alta Garrotxa o la Garrotxa empordanesa. Els primers cants eren de temàtica religiosa, com els goig de la Mare de Déu del Roser, encara que aviat s'hi van afegir aspectes profans com els ous, la botifarra, les donzelles, etc. Que així canviaven el nom de goig pel de coples. El primer indici que es té de la celebració data de 1766, segons un document en el que s'amonesta el jovent per l’accés de fresa. Les primeres colles es van formar al 1864, però no es va generalitzar fins la dècada de 1870 a 1880, afavorides per la creació de les societats corals promogudes per Josep Anselm Clavé des de 1852. Els caramallaires, tots homes, abans ballaven també el Ball Pla o el de Cascabells, però això és un costum que ja s'ha perdut del tot. S'acompanyen de diversos instruments casolans com el buiro, una carabassa, la fullola, una llauna bunyegada, el salteri, fustetes fent escala, teules, panderetes, etc. Duen una panera guarnida amb llaços i cintes al capdamunt d'un pal per recollir el que la gent de les finestres altes els vulgui donar, que tradicionalment són ous. Bé, fins aquí. Fins el proper dia. Adéu-siau. Doncs moltes gràcies Albert, sempre interessant L'últim tema va dedicat a tots els puncicans i puncicanes que treballen en la restauració Per què? Doncs perquè a ponts que fem parada i fonda n'estem farcits de bars i restaurants i costarà moltíssim creiem, de tornar a arrencar O sigui que aquest va per vosaltres Adrià Puntí, viatge d'un savi vilatrista cap enlloc <t 'ha de lloc> Gràcies. que estaba en medio de la calle y el borracho decía cinco mil duros aunque me lleve a mi casa en eso pasó un tío que estaba en el paro se lo queda mirando y yo, parece que no pesa mucho se lo carga al hombro luego ¿a dónde vives? y un señor me le ¿tú te crees que si yo supera donde vivo te va a dar cinco mil duros? ¿no? A veure quina petita història ens explica avui el Miquel. Amagada dintre l'armari, creia estar segura fins que de lluny va sentir a la bèstia. alguna reacció instintiva, va tancar els ulls per perquè no la localitzés. De seguit, se'n va adonar del seu comportament infantil i va voler improvisar una solució que no va trobar. Cada cop més a prop, les petjades de l'animal evidenciaven la seva presència imminent. En un darrer intent, va contenir la respiració, però les sorpades a l'altre costat de la porta de l'armari la van fer reaccionar i, amb resignació, afrontant-se a la realitat, va empènyer la porta amb decisió. A l'altra banda, l'esperava el seu gos, tan gran com bon jan, saltant i remenant la cua de content per haver-la tornada a trobar. Nosaltres, Nosaltres ens que a casa. Nois i noies, ja tenim la crisi i la llum preparadíssimes per explicar-nos alguna manualitat o experiment. A veure, a veure què ens descobreixen avui. Hola nens i nenes, petits i grans, Com va? Hola a tots, com va? Ja tornem a estar aquí i amb companyia una altra vegada. Vinga, ara l'endevinalla d'ahir. Porto amb mi una guitarra. Quan es fa de nit, engego notes a l'aire fins que arriba mitja nit. Què era? Un grill. Gri... Un grill, molt bé! I per avui hem pensat de fer un experiment. Què us sembla de fer? Un els colors de l'art de Sant Martí. Molt bé! Un art de Sant Martí. I com ho farem, això? A veure, explica'ns. Què necessitem? L'aigua, un bol, un la c de vell, la, la part brillant que vira i papadalt, una linterna i els llums apagades. La in... bé, comencem! Fiquem l'aigua al bol, el CD, que la pot que quedi papadalt. i paguem totes les llums i fiquem mirant la interna papa al vol. que seria papa al CD. I direm Papadal, Què ens ha sortit? Oh! Que esteu aquí? Els colors de l'art de Sant Martí. Molt bé, que xulo. I amb un paper? També es pots fer. El fiquem mirant a dalt, aquí, per anar agafat, que no ens caigui l'aigua, que si no es mulladia i no es pogués fer. I també ens sortiria l'art de Sant Martí, Molt que serien bé. els colors, perquè no pot ser. Venga i per avui... Hem dit de fer una pregunta, a veure si ho sabeu. Veritat o fals? Abans de poder volar els espiradimonis són larves que viuen a l'aigua. Veritat o fals? Que ho sabeu? Tornem-hi. Veritat o fals? Abans de poder volar els espiradimonis són larves que viuen a l'aigua... Us sabeu? venga va! Adeu! Adeu! Fins demà! Vaig bé! Fins demà, crisi i llum. Veritat o fals? Oh, no sé, no sé. Molt xulo aquest experiment, eh?, de les llums que farien l'art de Sant Martí. I seguim amb els mestres de l'escola, que sabem que us enyoren moltíssim, però com que cada dia els podeu escoltar explicant-vos una paraula a cadascun, Avui en tenim tres. Estigueu atents i atentes que després us preguntaré coses. A veure si teniu memòria. Anem a parlar primera paraula. Compartir. Compartir és donar part del temps que tens a una altra persona perquè ho gaudeixi amb tu. També és invitar-la a participar dels teus sentiments i experiències. Així doncs, pots compartir gairebé tot. Els teus llibres preferits, l'entusiasme per tocar el tambor la por a la pròxima vacuna, una estoneta de silenci. Resulta desitjable? Especialment amb les persones que estimem. Per exemple, ens acostuma agradar compartir el moment del menjar amb la família. Aprofitem per parlar, fer bromes, fer plans, explicar anècdotes. Al compartir, donem el que ens sembla més valuós i rebem el regal de que sigui acceptat com a tal. És a dir... El regal del reconeixement. Molt bé. Què us sembla? Escoltem la segona paraula. Aquesta l'heu entès i l'heu escoltat. Eh? Anem a la segona. Consideració. La consideració consisteix en pensar en els detalls que podrien alegrar o facilitar la vida a les persones que estimem i fer-los realitat quan ens sigui possible. Com podem ser més considerats i considerades? coneixent millor les persones, escoltant-nos més, descobrint quines són les seves necessitats, què li disgusta, què li agrada a l'altre. Per exemple, en lloc d'anar pel camí més curt, si disposes de temps, esculls el que més il·lusioni a qui t'acompanya. Tal com diu la frase del llibre Wonder, si has de triar entre tenir raó o ser considerat, tria ser considerat. Quan actuem amb consideració, apareix la nostra incondicionalitat. Ah. I la tercera paraula, escoltem-la. Cortesia. La cortesia és la busca d'ús de les paraules, accions i gestos més encertats per tal d'evitar ferir la sensibilitat de l'altre. Per exemple, si has comès una falta, és d'agrair que qui t'estime tingui la cortesia de no exposar-la públicament i esperi a poder estar sols amb tu per parlar-ne. Tots entenem la cortesia de la mateixa manera? No. El que és grat per a una persona pot ser ofensiu per a una altra. Per això és important conèixer bé què resulta fer per a les persones a les que estimes? I per tal que mai deixis de conèixer aquestes persones, és necessari que els hi dediquis temps. Una abraçada. Què? Heu estat molt atents i atentes? A veure, no sé, no sé... Um, la primera paraula que ha estat compartir, qui l'ha explicat? La marixell de quartr, molt bé, Ara us en Vull dir que no us en xpat que voleu encertada. I la segona paraula, no us estic preguntant qui qui l'ha dit, que ha sigut la Montserrat de Sisè. Us estic dient. Quina era la segona paraula? La consideració. Ah, casi cas us en xampoquier. Eh? I la última que heu sentit, qui era qui l'ha explicat. La Maria Àngels. molt bé i quina paraula era? Curtasia, carai, ostres, m'oleu de fer pensar preguntes més difícils encara per demà, eh? Mm, pensaré, pensaré. Doncs bé, som i innovitat musical d'avui. A, sí. si, a veure, si davés perquè jo aquest aquest com nom que he dit al principi, una mica en revassat, em bon, costa una mica. Si jo di Rufus Run right. Veus, ja està, solucionat. Jo diré Rufus i tu diràs Run right. Cada que digui tu el següent, d'acord? Perquè a mi... Vinga, poli. un embarbussament aquí. Doncs mira, el right. Rufus. No, jo tampoc no ho dic bé, eh? El Rufus. Run right. Vale, nascut a Nova York. A New York. El, sí. L'any 73. 73. No, que puc continuar. Dir, jo només quan diguis Rufus... Run right. Exacte, d'acord, fins aquí. Doncs és un cantautor anglès i francès dels Estats Units i Canadà. Vale. Va, com, va començar a tocar el piano amb 6 anys i va fer gires amb la seva família als 13 la seva música té unes marcades influències líriques que van des de l'òpera fins a la Charles chanson, que no sé què vol dir chanson deu ser un estil de música chanson chanson, la, la chanson francès sí? Clar. Bueno, rufus molt bé porré Eh, el Rufus ha anunciat la publicació d'un nou àlbum d'estudi que portarà pel nom eh, un follow de Rules un àlbum de 12 cançons i que havia de sortir el 24 d'abril però no, sortirà al no, el... no, maig.. Doncs no. No? Sortirà el 10 de juliol doncs mira, la nova, pro la nova proposta d'aquest dia un follow de Rules és un retorn al millor pop que ens tenia acostumats al Rufus Run, right. en els seus inicis doncs us deixo amb aquest avançament del seu disc que es diu Danzel in the District Això és Rufus <laughs> Run right Will you I, you yes, I, yes, I, I ja hem arribat al final del programa esperem que hagueu passat aquesta oreta al menys diferent una mica amb la nostra companyia la de tot Pons, que ens escolteu des del 107.1 FM o per internet. I qui hem format part del dia d'avui? Doncs, com no, el Salvi. Adeu, fins demà. Adeu. La Cris i la Llum, el Miquel, el Jaume, avui també, de manera especial, el Jaume. També la Mel, el Joan Alai, la Teresa Nosàs, la família Tarragona Vilalta, la Carla, l'Albert, els mestres de l'escola, la Roser i vosaltres, que ens esteu escoltant confinats encara una miqueta des de casa. Ja falta menys, va, som -hi. Per avui ja ho tenim, només falta que el Jaume ens digui l'últim poema final, ens el reciti, i demà obtindrem més càpsules amb més veus, més dedicatòries i més de tot. Adeu, no oblideu, renteu-vos les mans. Dies de confinament. Vam aprendre a dir per què. Vam aprendre a dir per què quan el cel d'aurores clares i vespres apaivagats van començar a nuvolar se quan el riu de la incertesa ens escatxigava la pell i els dubtes esbocinaven les imatges dels miralls, quan la flama dels parquers a poc a poc ens rostia la llengua i el pensament. Agosarats insistíem, tossuts, per què del per què? Fins que la tinta de l'ombra ens convertia en poema. Per què? I un altre cop el silenci, dissimulat en mentides, ens amenaçava en malfondre'ns.